legaloppozott a falról az Alsóvár magas teraszára, onnan pedig a bevonható deszkahídon át a Salamon torony sötét gyomrába. A társainak egy szót szólt, és csak jó fertájóra múltán tért vissza. Egészen addig a torony fegyverraktárában kutakodott. Mire ismét a falon állt, egy jókora nehéz eszközt tartotta kezében, ami egy vaskos farútból,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 Irgalmatlan dörrenés rázta meg a környéket. A torkolat tűz kurtán kicsapott, Solt pedig majdnem hanyatt esett és kis hián megsüketült a lövés erejétől. Körülötte mindenki öszerezzent, és még az egészen távolállók is riadt kíváncsisággal nyújtogatták feléjük a nyakukat. Maga a Solt nevezetű fiatal katona zamatos, ősi szitkozódás közepette a melvécéléhez, hogy kinézzen a feltámadottakra azok ugyanúgy tipródtak a faltövében egymásnak préselődve, mint korábban, kivéve azt az egyet, amelyiket telibe talált a kézi ágyóból hihetetlen sebességgel kisűvítő kőgolyó. Annak ugyanis csafatokra robbant a feje, és a teste nem maccant többé. A rövid döbbent csendet odafent a melvéd magasában hatalmas üdvri valgás fogadta.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 Hadd próbálja, más is! Aztán megint feldörrent a kilenc cső, és pakoli hangjuk messzire szállt. A holtak változtak, de az emberek sosem.